Török fogságban. Hiába voltam bátor és talpra esett, hiába volt gyorsvártányú és erős, szép, okos lova, a török elleni hadjáratban mégsem kerülhettem el balsosomat. A, a túlerő legyőzött, és én hadifogói lettem, és ami a legszörnyűbb, török szokás szerint eladtak rabszolgának. Mégis vátig bíztam sorsom jobbra fordulásában. Igaz, megaláztak a törökök, de nem végeztettek velem kemény, keserves munkát. Konstantinápolyba kerültem, s ott egészen különös feladattal bíztak meg. Reggel ki kellett hajtanom a szultán méheit a legelőjükre, napközben őriznem kellett, hogy aztán este visszahajtsam az egész méhnyáját a a kasokba. munka volt a javából. Szerencsétlenségemre egyik este elveszett egy méhem. Amikor kétségbe esetten körülnézek, látom, két medve támadta meg, és azért a csepnyi mézért, amelyel hazafelé iparkodott akarják kioltani életét. Semmi fegyver nem volt a kezemügyébe, csak az ezüst fejszécske, ami a szultán kertészeinek és mezei munkásainak ismertető jelvénye. Mérgembe ezt a szekercét vágtam a két rablóhoz, remélvén, hogy ezzel elzavarom őket. Szegény két valójában megmentettem, egyenest visszarepült a kaptárba, de a túl erős lendülettel elhajított fejsze egyre magasabbra és magasabbra, igen, egyre feljebb repült. Rémültem, láttam, hogy telibe találta a holdat. Hogy szerezzen vissza a holdról? Hú, fogas kérdés, hiszen fejsze nélkül nem kerülhetek a szultán főméhészének méhészének elé. Vajon hol lelek olyan hosszú létrát, amely a holdig ér? Hogy visszahozzam a szekercét. Szerencsémre most se hagyott serbe leleményességem. Eszembe jutott a török bab. Ez a csodálatos, ritka növény, mely minden más babnál gyorsabban, hihetetlen nagy magasságban nő. S a világon sehol máshogy nem található. Egyedül itt. Nyomban elültettem hát egy babszemet. S az a szemem láttára szökkent szárba. És nőtt egyenesen az égi. és ott rátekeredett a félhold egyik szarvára. Az indán ügyesen felmásztam a holdra. Minden baj nélkül holdat értem. A munka nehezebbje csak most következett. A hold szemkápráztató színezüst ragyogásába kellett megtalálnom a színezüst szekercét. Szemem világát féltve behuny szemmel keresgéltem. Nagy sokára aztán meg is találtam egy nagy halom szecska és polva aján. Vissza akartam térni a földre, de jaj, a tüzes napheve elégette a babot. Az elhanvad száron imbár nem ereszkedhettem le. Mm – -hmm, mihez kezdjek most? Vagy itt pusztuljak el a holdot nyomorultól? Nos, egy-kettőre hosszúságos hosszú kötelet sodortam a pojvából, jó rácsomoztam a hold egyik szarvára, és Isten neki, félkézzel a kötélbe kapaszkodva, másik kezemben a szekercét tartva, szépen lefelé ereszkedtem. Időnként baltámmal elvágtam a fejem fölött, immár felesleges vált kötelet, és a kötél alsó végéhez csomóztam. Ezzel a módszerrel a levegő égből egyre jobban közeledtem a szultá rezidenciája felé. Csak úgy a sok magdosás és csomózás nem használta kötelemnek. Sőt, a végén kicsit távolabb értem földet, mint ahogy eredetileg terveztem. Még javába a felhő között lengedeztem, magasan a szultán kertje fölött, alattam apró játékszereknek tűntek a paloták, az aranyos ezüstös tornyok meg annyi varró tűként meredeztek, amikor hirtelen nagy recsenéssel elszakadt a kötél. Lezuhantam. Elvesztettem eszméletem, csak nagy sokára tértem magamhoz. Akkoriban még rugalmas fickó voltam, vékony akár a nád, de erős, mint az acél. Nagy magasságból zsákként aláhulló testem, vagy kilenc ölmélyúkat vágott az édesanyja földbe. Amikor végre magamhoz tértem, fogalmam sem volt, mikép jutok ki a gödörből, de a szükségben feltalálja magát az ember. A hosszúra nőtt körmeimmel keskeny lépcsőket váltam a földbe, és azokon szépen felsétáltam a felszínre. A nap lemente bíbor színeit, már felitte az est, s a hold vidáman rákacsintott látogatójára, vagyis érám. Ér aki fáradtam, vonzoltam magam a szultán udvarába. E viszont tagságos kaland után nyomban elhatároztam, hogy Móresre tanítom a szultán méheit, és a kaptárait pusztító torkos medvéket. Ezért egyik este alaposan bekentem mézzel egy szekérudat, miután a szekeret az erdő húztam. A közelbe elrejtőztem és várakoztam. Az édesen illatozó mézes ruddal csak hamar léprecsoltam egy hatalmas medvét. A medvének annyira ízlett a mézzel bekent kocsirút, hogy egyre mohóbban, egyre gyorsabban nyalta. Mintha más medvék morgása is hallatszott volna a sűrűből, ez a morgás csak növelte siettségét és falánkságát. Az ostóba nem tudott betelni a mézzel csak, nyalta, falta, és közben észre se vette, hogy a rudat is lenyelte. A simán áthatolt a torkán, gyomrán, beleid, s végül szépen kijött a hullajtóján. Amikor így nyalakodás közbe felnyásvattam magát a szekér údra, odarohantam és hosszú éket vertem a rúd elején lévő nyílásba. A torkos medve imbát nem tudott elfutni. Ott hagytam, hadlakmározzék reggelig. Most az egyszer torkig lakhat a vágyva vágyott csemegével. Kora reggel arra sétálgatott a szultán. A mézes rút fogta medvém láttán, ő szultánsága majd megpukkadt nevettében.